Ba, higia da, horiten uh, egurraldi hozutxaka eginduela. Eta hori baitu, adbiet baratze zainan, eta bai laborantza munduan uh, orokogean, ondorio eskilahiak ekonomiko mailan. E, Jaina edo uh, luhak ez duera liseritzen, edo ura ez dera jausten, eta hasi uh, uh, zen akumulatzen uh, luhetan. Otza mantentzen dira luhak zen, eta ere eurria egindu bainan uh, maiatza eta ekainarako, uh, Uh, aski freskoa uh, ziren, temperaturak, eta eka landatzen dira bara askia hainitz uh, uh, berotasuna behar dutena. En egut hartu dute uh, atzerapena, eta eman dute askoz berantago horten. Eta gero kampuan uh, batzuk uh, hildira, ituan, uh, batzuk itota. Eta nola aleoktea duzun gero bat-batean ura hor zen, eta ezet asuna bat zen uh, Lugan, hori berotu da. Eta du inguru giro bat uh, onjo entzat hona uh, mm -hmm. dela, uh, onjo eiek, eta hori ere uh, eragirak kandute eta landare asko idila tomate, piper, uh, etxe asudare. Mm -hmm.